hidden Tässä musiikkiviikon kuudes jakso lähtee käyntiin. Ja tänään meillä on aiheena Miles Davisin Kind of Blue. Esitellään ensin panelistit. Meillä on Hannu Tarulla podcastista Päivää. Ja Henrik-podcast.tv. Tääkö mun aloittaa nyt, että mä voisin liittää tähän saman USB-koskettimistön ja ruveta tapailemaan hitaalla tempolla sitä alkupianoa siinä. Joo, uusi tunnari meille. Tää on vanha onkin huono jo. Älä sinä pilkkaa. Älä sinä pilkkaa. Minä, minä teen vaikka sitten rantapallotunnarin, jos ei tuo kelpaa. Ei, tuo on ihan hyvä. No, no niin. Elikkäs tosiaan aiheena me on Mars Kind of Blue, jota äh, pidetään Modernin jazzin sekä ylipäänsä 1900 luvulla mun on musiikin merkkiteoksena, ja, ja tuota, pintapuolisesti tämä albumi, siis, tähän alkuun voisin selittää, että albumi on vuonna 1959 tehty ja, ja tuota, no, myynyt nelinkertaista platinaa <köhö> Yhdysvalloissa. Moni pitää tätä äärimmäisen hyvänä, kenties parhaana jazzlevenä kautta aikain ja uh, vaikuttanut monen monella tavalla ihan populaarimusiikkiin ja, ja jazziin. Mä tykkään sanoa jazz, koska jatsi kuulostaa mulla tulee mieleen monen suomalainen jatsi siitä, jota kuulee pe. Pekka ja Pätkä tuota, nimenomaan modernia jatsia. No, mutta Pekka ja Pätkähän tunnetusti oli nekereet. <tos> Kyllä. Tuota, no joo. Ja tämä sitten... Äh, no, itse asiassa voidaan ruveta jo käsittelemään tätä, koska tässä on niin, niin paljon tätä, että miten paljon tätä vaan hehkutetaan täällä. No, Wikipediasta kun katson, niin... Mutta siis sen verran kyllä voisin sanoa, että ehdottomasti oma suosikki jazz-albumi koskaan. Vaikka en, en kyllä voi sanoa, että kovin paljon jazzia olen kuunnellut, mutta sen verran mitä olen kuunnellut, niin niistä on ehdottomasti oma suosikkini. Ja, ja, ja... no... Mainitaan vielä tällainen hienona kuriositeettina, että albumilla on viisi kappaletta jo, jotka äänitettiin yhteensä kuudella otolla. eli vain yksi Fred Freddy Freeloader vaati tämän toisen, oton sitten. Ei se oli Flamenco Sketches. Ai niin, korjaan. Ja se, se on silleen siis, riippuen mitä lasketaan, siis kokonaisia ottoja on vain yksi per viisi. Ja paitsi tosiaan flamenco-sketchesiä, mutta, mutta tota no, niissä oli huomioon lähtöjä on jonkun verran. Että olla, ollaan soitettu vain niin minuutin verran ja sitten pistetty peli että joo, että mitä jos ollaan tätä alusta. Ja, ja silleen, mutta niitäkään ei kauhean monta. Mutta periaatteessa tosiaan niin kuin kokonaisia ottoja oli vain yksi per biisi. Joo, täällä tota, on tämmöinen Collector's Edition julkaistu, joka... Onko tämä 50-vuotis juhlapainos Joo, joka joka julkaistiin 49 vuotta tämän albumin julkaisun jälkeen. Niin, niin tuota, siellä on sitten nämä uh, Studio Sketches ja, ja fostaatit kerätty tänne. Mutta niin, lähetään käymään albumia läpi, eli... Um, no, mä nyt itse on puhunut jonkun verran tässä, niin, niin uh, Henrik, voisi ehkä vähän kertoa tästä, tästä albumista? Siis mun mielestä olennaista on asettaa se myöskin historialliseen kontekstiin, koska tosiaan kun kuuntelee sitä nyt, niin se on hyvä levy, mutta ajattelee, että no, mitä ihmeellistä tässä on ja muuta, mutta... Tämä levy tuli siis aikana, jolloin jatsille oli käynyt vähän samalla tavalla kuin modernille länsimaiselle taidemusiikille. Eli tunnettiin jo siinä vaiheessa, että no, tie on, on vähän niin kuin käyty loppuun niin kuin tonaalisen musiikin puolelta, että, että ei oikein ei, halutaan viedä sitä koko ajan vaan pidemmälle ja pidemmälle, ja sitä kautta tuli b-popit ja hart-popit ja, ja kaikki tällaiset. Ja tähän aikaan siis ka käytännössä kaikki, kaikki jats-nimet etsivät koko ajan nopeampia tempoja, monimutkaisempia sointukuvioita, hankalampia harmonioita, ja sitä kautta yritti löytää, löytää jotain uutta uutta sanottavaa, ja samoihin aikoihin teki myös esimerkiksi Ornette Coleman, Free mies joka, jonka jotkut levyt on niin kuin, ne on suoraan sanoen kakofoniaa. Vaikka, ihan, ihan kohtuuhienoa kakofoniaa ei siinä mitään, mutta, mutta kuitenkin niin, sitä vasten sitten yhtäkkiä, yhtäkkiä Miles Davis-yhteistyökumppaninsa ja, ja, ja Levin, pianistin Will Evansin kanssa keksi, että no, tämä on oikeastaan aika rasittavaa hommaa, että, että mitäpä jos kokeillaan jotain ihan muuta, ja tämä levi perustuu modaaliseen improvisaatioon. Eli sen sijaan, että kehitetään hirvittävä määrä, määrä hankalia sointukulkuja, yritetään kehittää monimuotoisia, Vaikealta harmonioita ja yritetään soittaa kovaa ja korkealta. Mikä etenkin siihen aikaan oli trumpetisteilla, oli se, että, että mitä niin tiukempaa soundia saa ja mitä nopeammin pystyy soittamaan, niin, niin sitä kovempi soittaja sitä oli. Ja Miles Davis oli kyllä, sehän on itsekin kyllä kävi tämän, tämän tien aikaisemmalla urallaan läpi silleen, että kyllä hänkin ja, todistettavasti. Ja, osaa, osaa myöskin, myöskin räikyttää sitä trumpettia, mutta sitten, sitten tässä tosiaan idea on se, että mitäpä jos ei kehitetäkään hirvittävää määrää sointuja ja harmonioita, joiden päälle improvisaatioita tehdään, vaan mitä jos otetaan vain yksi skaala? Ja tässä tapauksessa yksi moodi, eli koko, koko homma perustuu yhteen, yhteen sävelajiin ja yksinkertaiseen sointu, sointukuvioon, ja, ja niin kuin Miles Davis itse sanoi, että, että hän halusi palata, palata melodiaan jatsissa, ja, ja se oli, jos niin kuin kuuntelee sitä, miten toi levy lähtee kappaleella So What, ja kun Miles Davis soittaa ja muutkin to torvistit siinä soittaa, ensimmäiset äänet tuossa, niin hän soittaa kaikki aivan äärimmäisen hiljaa ja se oli kuin niinku sellaista, että mitä, ei kai noin voi tehdä, mutta, mutta kyllä niin, kyllä niin sitä voi tehdä. Kyllä juuri tämä tota, levy, ää, koko albumin alku on, on tämmönen niin mitä tässä ää, YouTubesta, Henrik, laitat linkkiä tähän dokumenttiin, niin siinä hyvin kuvasi tämän Levin alun, että se on niin kuin kuiskaus, millä tämä lähtee, ja sitten se lähtee rakentumaan siitä se NS-Levin hitti. ja jo, ja, jo, ja se soolokin, mitä Miles Davis soittaa siinä varsinkin, jotka ja muutkin sitten soittaa, niin ne on varsin vähäileisiä, pieniä soolot, ja suurin osa jatsi ihmisistä ja ymmärsi välittömästi, että mistä on kysy kysymys tämmöistä. mutta jotkut sitten taas ajattelivat, että mitä tämmöistä laiskaa soittoa, että, että en edes viiti, viiti kehittää mitään niin kuin, sointuja, mi, mi, mi, mitä tämä niin kuin, ja soittaa kauhean laiskasti, kun ei se jaksa edes puhaltaa, että, että on myös toisenlaisia näkemyseroja, vaikka tätä mielellään kuvataankin, että tämä on universaali klassikko, josta kaikki pitävät. Näinpä. Minun, minun kyllä täytyy sanoa, että tämä on juuri sellaista, mistä minä tykkään, että äärimilleen äärimmilleen viety egoottelu, se ei ole koskaan istunut, että en, en, en ole oikein, oikein tuota, tykännyt sellaisesta. Ja tämä on nyt tämmöistä niinku rauhallista, tämä on tämmöiselle, tämän tyyppiselle jatsille mä tykkään. Niin aina kuvata sitä silleen, että se on semmoinen, semmoista, mitä kuulee, kun on jossain yhdysvaltalaisessa suurkaupungissa, New Yorkissa, Los Angelesissa, jossain limusiini- tai taksinkyydissä, ja silloin kuluu tämmöinen. Oletko useinkin? En ole kertaakaan, mutta tämä on käynyt Floridassa, mutta silloin en kertaakaan limusiinissa. Mutta siis tämä, se tunnelma, mikä siitä on, tulee, niin se jo, varmaankin liiallinen mafia-elokuvien katsominen johtanut tähän, uh, mutta niin, siitä huolimatta. Pites uh, Hannu? No tota, itselle, itse kuuntelin tämän kyllä samoissa olosuhteissa, että tota, hyvin himmeä valaistettu Huone ja sitten just rauhallinen musiikki iltasella, niin se on aika niin sopivaa kamaa just siihen, että silloin ei mitään kauhean nopeaa tilpatusta jaksa kuitenkaan kuunnella. Että itselle tuli mieleen semmonen, niin no ehkä ö, baari tai tämmönen, missä orkesteri soittaa valaistussa nurkassa ja tämmönen. Tällainen tila itselle tuli siitä mieleen, mitä kuuntelin. Paljon tupakansavua. Ehkä sitäkin. Tosin itse sinänsä, olen... on, sinänsä on, on erikoinen juttu, että, että sitä miettii jotenkin positiivisena asiana, vaikka mä en voi sietää tupakansavua. Siis todellakaan en voi sietää, mutta todella helposti. En tiedä, tuleeko leffoasta sitten, mutta juuri se tupakansavu ja pimeä tunnelma ja tällainen, mutta itse en tykkää yhtään kyllä kanssa tupakansavusta, että ei sen puoleen. Mm. Se on just niin juuri tämmönen hämyys jossa on uh, hieman sinertävää tupakansavua. Uh, juuri tämmönen tyypillinen jazzbar-meininki tulee mieleen. Mutta siis palataan tähän uh, itse albumitekoon. Siis tämähän on um, tosiaan tehty kahdella eri kerralla Tämä on, ikään kuin tämä jakso tulee näiden kahden äh, kerran väliin. Äh, maaliskuussa, maaliskuun toinen päivä 1959 ja sitten huhtikuun 22. päivä on toiset sessiä tullut. Ja, ja tuota, äh, tuota, tuota. Äh, jos tässä ei äh, itse albumiin äh, kokonaisuutena tässä vaiheessa vielä mitään, tai lisäsanottavaa olen niin voidaan lähteä jaamaan näitä. Itse asiassa sen verran tuosta tekoprosessista pitää vielä sanoa, että sen lisäksi, että, että tota, nää, on ensimmäisiä ottoja, tai niin suurimmassa osassa tapauksia ainoita ottoja, niin, niin sen lisäksi nää, näitä ei ollut ollenkaan treenattu, vaan nämä perusmoodit, ja lähtökohtaiset melodiat kirjoitettiin vaan niin kuin paria tuntia aikaisemmin ennen kuin mentiin studioon. Ja sitten annettiin bändille, että no tässä soittakaa. Miles Davis oli justin siinä mielessä, sillä oli se suosi tällaista tapaa, että hän, se, hän on jopa erottanut yhtyestään yhden, yhden soittajan sen takia, että hän kehtasi harjoitella kappaletta hotellihuoneessa ja Miles Davis sattui sen kuulemaan ja, ja tota noin, se oli, oli lähtö saman tien. Ja, ja siinä mielessä se on hyvin mielenkiintoinen, että se on valinnut tähän artistit nimenomaan sen mukaan, kestä se tietää, että okei, okay, millaisen levy mä haluan. No, mä haluan tämmöisen levyn, no, ketkä tyypit tällaisen levyä voi, tai tällaista levyä soittaa, ja sitten valin tyypit sen mukaan, että, että, että siinäkin mielessä tämä on äärimmäisen, äärimmäisen raaka siinä mielessä, että näitä tosiaan ei ole soitettu koskaan aikaisemmin, näitä ei edes kuultu aikaisemmin näitä, näitä kappaleita, ennen kuin noissa levytyssessioissa. Niin, ja siis, eikö se ollut just tämä Ö, oma yhtye, mutta koska levyn soundimaailma vaati ö, tätä Bill Evansia soittamaan pianoa, niin sen takia tämä ö, yhtyeen pianista huinto Kelly on vain yhdellä kappaleella mukana. Joo, ja se otettiin siihen kappaleeseen sen takia, että se oli juuri oikea pianista soittamaan Bluesia, ja se, se ö, Freddie Freeloader on hyvin... No, ei voi sanoa tyypillinen blueskappale, kappale mutta se on hyvin tunnistettava Blue kappale No, kaikkihan nämä kappaleet ja niiden kulut pohjautuu äärimmäisen vahvasti blues perinteeseen ja siitä levyn nimikin tulee Kind of Blue. Ja, niin, mutta mutta tota, noin, se on ehkä niistä kaikkein selkeämmin, ja, ja jostain syystä se on, se on myöskin se ainoa kappale, joka on vähän tökkii siinä. Että mun mielestä se on, vähän liian, liian, tota, noin, se on ehkä vähän liian hilpeä. Siihen, mikä on sinänsä paradoksaalista sanoa, että, että se blueeseen kappale on se kaikkein hilpeen kappale, mutta tässä tapauksessa se on se pitää paikkansa. Tämä blue-sana on täällä kahdella biisissä, ihan biisin nimessäkin. Uh, mutta mennään suoraan näihin biiseihin, eli ensimmäinen kappale, joka aloittaa hyvin hienovaraisesti tämän Albumin on So What, joka on... Um, no, jos halutaan puhua tällä musiikkitermisesti, niin tämä on... Uh, niin. No. Ei, ei, ehkä ei kannata tätä rakennetta läpi, koska ainakaan omin, omin maalikon silmiin niin tämä rakenne ei aukea näillä, näillä tuota tuota, tuota, mitä täällä on. Mutta siis niin, tästä kappalasta voi sen ainakin sanoa, että tämä on se äh, ehkä tunnistetuin kappale, tai tunnituin kappale tältä albumilta. Ja... Hmm. Se on kyllä se kappale on semmonen, että oikeastaan Siinä on sanottu kaikki, mitä tällä levyllä on sanottavaa. Musta tuntuu siis, kaikki kappaleet on hienoja, mutta siinä niin oli se idea, että tässä niin kuin tämä juttu on. Ja sitten, sitten jatketaan vain siitä, että, että tota noin, no, tällaisia tällä jutulla saa. Mutta, mutta jotenkin kyllä se Kind of Blue on, niin kuin sille se erottuu mielestä todella vahvasti niistä muista kappaleista, vaikka tämä on hyvin sellainen sanotaanko... Koko levy on hyvin yhtenäinen sillä tavalla, että, että mä en yleensä edes ajattelen näitä niin kuin erillisinä biiseinä. Mä vaan ajattelen, että no, tässä on tää Kind of Blue, ja sitten sen kuuntelee alusta loppuun. Mutta jos siinä on joku, joka erottuu tosiaan biisinä, niin se on, se on sitten se, se biisi. Ja siinä, se on niin kuin juuri, juuri se... Sinä on aivan uskomaton tunnelma. Se on soitettu uskomattoman niin kuin hienovaraisesti. Ja... ja jotenkin siinä, siinä vaan se juttu käy heti selväksi. Ja itse ainakin tykkäsin, että todella, todella osuva avauslaita tässä näin. Että juuri se, että ei heti alussa töitä niin prokelevyjen tyyliä niin kaikista monimutkaisinta ja tämmöistä viisiä alkuun, vaan että aloitetaan tälleen rauhallisesti ja siitä sitten jatketaan, mikä myös löytyy Pink Floydilta aika monilta levyiltä. Itse tykkään Floydista, niin varmaan tämäkin iskee just sen takia. Joo, ja tota, ää, just tämä, että koko albumi lähtee tästä käyntiin, ja, ja ehkä ei juuri ajattele albumia viitenä erillisenä kappaleena, vaan kokonaisuutena, niin joskus kuuntelin tata, tata, sillä, sillä tavalla omituisella asetuksella iTunesissa, että, että siinä oli tämä kappaleiden toisinsa feidaminen. Mä olin asettanut sen hyvin pitkäksen fade ja sitten So What yhdistytään Freddy Freeloaderiin. Ja jotenkin ne vaan kuulosti yhd edelleen yhdeltä samalta kappaleelta, vaikka en sitä, sitä, siis en sitä siinä vaihduskohdassa edes huomannut, että kappale vaihtuu. vaihtuu. Ja tota, no joo, onhan siinä, ehkä siinä on aika samantyyppinen tuo, siinä on kaksoin tuo, peräkkäin, aika samantyyppisellä rytmityksellä. Ja tota, niin tosiaan, oliko täs, tästä, että tätä on esitetty sitten myöhemmin myös aivan, aivan liian nopealla tempolla. Itse yritin opetella yhtä joo, yhtä versiota, joka oli soitettu puole, puolta nopeammalla tempolla, joka oli se kahdelle kitaralle sovellettu, sovitettu versio. Ne niin veti sitä livenä joskus aivan hysteerisillä tempoilla. Ja se kummastuttaa, koska tämä ei ole semmoinen biisi, että se pointti häviää, jos sen soittaa liian nopeasti. Siis edelleen, edelleen se, varsinkin se alku, kyllä se kontrabassolla tuleva alkukuvio, siinä se tulee läpi ja, ja ne soinut tietysti, että kyllä asia tulee selväksi, mutta sitten sen jälkeen se, niin kuin, se koko biisin luonne muuttuu. Kun se soittaa niin nopeasti, koska sitä, sitä se, ne pakostikin menee ne, ne soolot nopeammiksi ja, ja monimutkaisemmiksi siinä vaiheessa, kun tempo on laitettu niin paljon. Ei, se ei ole niin, ollenkaan niin rauhallinen eikä meditoiva kuin mitä se on, kun se on levyllä. Että, että mun, mun se on kummastuttanut se ratkaisu, että mitä, mitä järkeä siinä on soittaa sitä niin, mutta, mutta he katsoivat asian parhaaksi tehdä niin, niin mikä siinä Myöskin tässä muuten pitää sanoa, että nämä kolme ekaa biisiä, jotka äänitettiin sillä ensimmäisellä sessiolla, niin niillä oli tapana äänittää silleen, että niillä meni kaksi rinnakkaista nauhuria. Toinen oli niin kuin se, se, millä nauhoitettiin, ja toinen oli tavallaan niin kuin varalla, että jos sille ensimmäiselle käy jotain. Niin tämä ensimmäinen nauhuri, josta otettiin alun perin nämä, nämä tota, levylle, ne kappaleet, niin se pyöri aavistuksen liian hitaasti, tai sitä aavistuksen liian nopeasti, Mä en muista kummin se meni, mutta kuitenkin sitten kun sitä siirrettiin, siirrettiin levylle, niin se, se nosti sen, no tempoa, ja sitten tietysti saman tien myöskin tota, tota virettä. Niin, virettä, virettä pois ja, ja tota, noin, sen takia sanoisin, että remasterointi on ollut kyllä, kyllä tällä levyn kohdalla poikkeuksellisenkin asiallinen ratkaisu, koska, koska ne on otet, ottanut siltä to, varanauhalta ne oikealla nopeudella ja sitten ne on miksattukin uudestaan näihin uudempiin CD-painoksiin. Ja, ja, siis, se täytyy muuten sanoa ihan tästä levystä yleisesti, mikä menisin siis sanoa jo alussa, mutta enpä sitten muistanut on se, että siis jos kuuntelee tätä soundia, ja tämä on tosiaan äänitetty tämä levy vuonna 1959, se kuulostaa niin kuin teknisesti, soundillisesti. Se olisi ihan yhtä hyvin voitua äänittää eilen. Se on täysin virheetön se soundi, ja tämä on justiinsa sitä, mitä mä nostan aina esiin, että miten ja miksi se on niin, että rockilevyt kuulosti vielä 70-luvullakin pahimmillaan tosi tuhnuilta ja yksinkertaisesti huonoilta, niin kun pystyttiin kuitenkin tekemään tämmöistä soundia jo vuonna 1959. Tämä että, että tota, no, on aivan, aivan niinku myös niinku äänitysteknisesti on aivan käsittämätön suoritus. Vaikka sitä onkin remasteroitu ja remiksattu ja muuta niin silti, että nämä on saatu taltioitua kaikki, koska ei, vaikka kuinka remasteroisia Remiksaisia ja, ja Uber niin jos siellä ei yksinkertaisesti ole, ole sitä alunperin sitä sointia, niin ei sitä kyllä saa värkeilläkään, niin, niin se on kyllä hämmentävä siinä suhteessa. Varmaan rockilevyjä, niin niitä ei vaan viititty tehdä kunnolla, että noita on niin kuin tehty ihan oikeasti kunnolla asenteella ja sitten on jälki on kaivissa sen mukaista, että niitä kehtaa kunnolla tänä päivänä oikein hyvin. Niin ja on siinä tietysti sekin, täytyy heti omaa kommenttiani tässä ruveta puolustelemaan, niin siinä on se, että tämä on akustista musiikkia, eli tämä on su suunniteltu nimenomaan soimaan tilassa ja nämä muusikot oli tottunut siihen, että, että, niin kun, että sitä balanssia ja sitä asiaa ei tehdä miksauksessa, vaan se tehdään, tehdään jo soittaessa ja sen takia mä en, mä en usko Mä, mä en tiedä, kuinka monta mikrofonia näiden äänityksissä on käyty, kä, käytetty, mutta ei taatusti kovin montaa. En ihmettelisi, jos, jos olisi käytetty vain yhtä mikrofonia koko bändin äänittämiseen. Ja sillä saadaan paljon. Siihen sorrutaan nykyisinkin ihan liikaa levyjä tehdessä, vaikka tekniikka on mitä on, että ajatellaan, että no, äänitetään nämä tälleen ja sitten tehdään ne soundit miksauksessa. Mutta, mutta se, ja mä luulen, että sillä, sillä tavalla mietittiin juuri. juuri tota, rokkipuolella ja, ja niin ansiokasta kuin esimerkiksi The Beatles-nimisen yhtyeen studiopioneerihommat olikin, niin, niin kyllä niistä mielestäni se kuulee sen, että no okei, nämä on niin tehty silleen, että äänitetään nämä nyt tälleen. Ja sitten katsotaan miksauksessa, miten tehdään. Että niitä ei ole mietitykään samalla tavalla, että, että miten nämä soi noin niin lähtökohtaisesti. Että periaatteessa äänitetty, öö, Nykyään niin tämä live-tekniikka, tai livea ainakin sille, että tehdään niin sanottu keinopää, eli kahdella mikrofonilla, eli ihmisen korvilla. Tai yritetään mallintaa ihmisen kuuloa, ja sitä kautta sitten tota, varmaan just silleen tehty, että yksi tai korkeintaan kaksi, koska eihän siellä raitoja ollut, että olisi pystytty kauheasti äänittämään siihen aikaan. Keinopäätä käytetään aika, aika harvoin, mutta erilaisia stereopareja kyllä. Että, että myöskin nykyään monet jatselevyt, kun on hyvä bändiä, jotka on oikeasti miettinyt sen sovituksen, että no tälleen tämä soi, niin usein, usein se mikitys saattaa olla semmoinen, että no pistetään bändi keskelle studiohuonetta ja sitten pistetään yksi stereopari siihen keskelle ja soittakaa. Ja siihen vaaditaan ja... oikeasti hyviä soittajia ja, ja sitä, että se on kuin niinku ja vaaditaan melkeinpä se, että se on akustista se musiikki, ja rockmusiikkihan on lähtökohtaisesti sähköistä. Siinä, mutta silti se ei, mun mielestä, se ei perustele kaikkea sitä. Mun mielestä se on syntiä häpeää, että meillä ei ollut tämän kuuloisia rocklevyjä edes niin kuin vuosikymmentä myöhemmin. Ja sen haluan nostaa myös, että tota, juuri se, että ne on äänitetty hyvin lyhyellä aikavälillä. Että sinne studioon ei ole menty treenaamaan, tai puhumattakaan mitä nykysit tehdään, niin ruveta mennään studioon ja sävelletään siellä sitten. No, Tavallaan tavall, sävellykset on tehty sillä meiningillä, koska ne on tehty vaan pari tuntia ennen kuin nauha lähti pyörimään, että sille, että jaa, kai pitäisi niin levy tehdä, että no tästä parit biisit pystyyn, pystyyn mutta tota, noin. No siis tarkoitan silleen, että no tuon improvisointi aika pitkä. Niin. Se, si no, niin, se on ihan se, eri asia. Se selittää. Kyllä, kyllä, mutta ei treenata. Ei treenata. Minä en ainakaan koskaan. Mm. Näin. Niin onhan tässä ihan eri tason muusikotkin kyseessä kuin mitä voisi kuvitella vaikka nykyinen uh, generg-pop-yhtyö. Mm. Niin, toi, se hulttio yhtye kuin The Beatles. Semmoiset kauheat heviät Nyt... lititkin oli. Niin. <laughs> Kyllä. Mutta uh, seuraava... Tämä kappale on Freddie Freeloader, tämä uh, bluesahtava kappale, joka uh, um, on 12 tahdin bluesin mukaan, mukaisesti etenevä jaana. Tässä on nyt sitten tämä on muista kappaleista poiketen, ei ole pianossa uh, Bill Evans, vaan on Winton Kelly, joka taisi bluesin sitten, uh, todella hyvin. Ja, niin. tämä, tämä tosiaan oli minulle se ensimmäinen, jonka muistin niin silloin, kun otin tämän äh, uudestaan kuuntelun näin elokuvassa. Ää, taustu, näin elokuva ja siellä taustalla se sitten tämä kappale ja sen jälkeen olen tähän levin perehtynyt hyvinkin. Äh, aktiivisesti. Ja, ja tota mä En tiedä, minulle täm, tämä kappale on kuitenkin ehkä juuri tästä syystä jäänyt eniten mieleen, siis vaikka voi pitää, että tämä on justin se liian blues, mutta mutta niin, mä, mä tykkään tästä. Ihan siis se, että siinä, tässä tämä kappale on se, joka tulee mieleen sen, mikä tämä taksi vertaus oli tässä ää, aiemmin. Niin tämä kappale on ikään kuin sen kulminoituma minun päässä. Ja tota, Niin, tosiaan toinen, toinen kappale. Ja... Jaa, niin, kommentteja tähän. No, jos aloitan, että itselle ei tämä kauheasti plussista tykkää, niin kauheasti häiritse, mutta tota, tässä tulee just se, että alku varsinkin, niin, miksei koko viisi kiinni, niin todistetaan se, että ei tarvitse ihan oikeasti niin kauhean monimutkaista, että se ei ole pelkkää teknistä suorittamista, vaan yksinkertaisesti niin sekin toimii ja on kaunista. Siinä on se tota, kirkuttava piano, mikä tulee aina, siis ihan sinä alusta lähtien, kun se teema on siinä alussa ja sitten se lähtee tässä lopussa. Niin... Siinä oikea käsi kirkuttaa just mm, semmoista äh, savuista baaritunnelmaa. Ja tota, hmm. tulee just semmoinen oikea, oikea fiilis. Semmoinen, mikä minusta juuri tämmöistä jazzista pitäisi aina, aina tulla. Ja sama sitten alussa, tavallaan sen pianosoolon jälkeen, niin trumpettisoolosiin niin todella pehmeällä soundilla puhaltaa, että se, on, se jäi itselle mieleen. Semmoista se on, yksi ei jaksa puhaltaa. Niin, hyviä, so, hyviä soittajia mukaan. Niin, eikä jaksaa puhaltaa. Että... Niin. niin. Onnetonta. Voi että. Siinähän on siis muutenhan tämä levy on hyvinkin, lähestulkoon surumielinen ja, ja siinä mielessä tumma sävyinen, niin tämä on, tää on niin selkeästi eroa mun mielestä siitä joukosta, että tämä on sellainen vähän illoisempi ja tota, noin kevyempi, kevyempi biisi. Ja, ja mun mielestä se jotenkin, siis ei se huono biisi missään nimessä ole, mutta jotenkin se ei mun mielestä istu yhtä hyvin tähän joukkoon kuin noin kaikki muut. No joo, tuosta kyllä saman mieltä, että se, vaikka se siinä on... Vähän samaa tuossa teemassa, mitä on Sobotissa, mutta siinä just tämä, tota, että se pieno lähtee vähän liian iloisesti kilkuttelemaan siinä jossain vaiheessa. Että, sitten kun vertaa taas seuraavan kappaleen sen Blue in Green, että se on taas se on vähän enemmän Blue kuin tämä, vaikka tämä pitäisi olla nimenomaan se blue kappale niin, niin no joo. Kyllä tämä, en mä sanoisi ihan kuitenkaan, että se on, se on liian piirteä, mutta on se, on se positiivisemmin elämään suhtautuva kappale kuin mitä nämä muut. Ja tässä, en tiedä onko sitten tästä jotenkin, että kun tämä on nimetty tämä Freddie, jo tämmöinen Freddie, joka yritti nähdä Davista ja muita tyyppejä, niin, niin maksamatta, niin hänen mukaan sitten nimetty. Ja sitten täällä on tämmöinen Redskiltonin äh, kuuluisa hahmo, Freddy the Freeloader, uh, hobo clown, eli tämmönen, mikä pultsariklovni. Niin, niin. Pultsarikulkuri. No, okay, kulkuri. Pultsari on ihan eri asia kuin kulkuri. Oh. Varmasti olet oikeassa. kulkurit voi olla hyvä, hyväkin tyyppi, joka haluaa joka kertaa nähdäkseen maailmaan, mutta pultsari on semmonen, joka on juonut rahansa ja joutunut kadulle. Näinpä. No ei, itse asiassa tämä on kyllä monesti suomenettu pultsarita. Pitää siihen nojata nyt pultsarista. Vääryys! Kyllä. <laughs> Se on tuota, kun MTV 3 tekstittää, niin se muistakseni oli jossain Arnold Schwarzeneggerin elokuvassa, joita on tullut katsottua silloin tällöin arskailloissa. illoissa niin, tuota, niin, se on, niin se on kyllä ihan uskomattomia kielenkukkasia. No siis, no, ehkä en nyt halua käyttää kauheasti aikaa televisiosuomennosten käsittelemiseen, mutta siis mä, minä en... Esimerkiksi DVD:llä, jos on alkukieli on englanti, niin minä en koskaan katsot tekstitysten kanssa, koska ne tekstitykset on yleensä niin huonoja. Ja sitten jos jatun alkukieli on joku muu kuin englanti, niin silloin mä otan sen englanninkielisen tekstityksen mieluummin kuin sen suomenkielisen tekstityksen. Kyllä. Ja näin. Tästä voi sitten jättää keskustelua myöhemmin vaikka kinosilmässä tai jossain, mutta, mutta niin, kyllä olen samalla linjalla tässä. Uh, seuraava kappale, eli viimeinen näistä toisin kuin toisen päivän, eli ensimmäisen uh, päivän kappaleista on Blue and Green. Ja tämä on tuota toinen balladeista, toinen kahdesta balladista. Uh, Mistä sen tietä? No, Se on Wikipediasta. <laughs> Wikipedia sanoo näin. Ä, mutta... Tämä on myöskin ihan poppispiisin mittainen. Tämä varrella on viisi minuuttia, kun noin muut on yli yhdeksän minuuttisia. Mm, Selvä, radiosoittikama. Kyllä. Se on kaupallista roskaa. <laughs> Joo. Tämä ehkä on näistä. Amompiisesta se, josta mä pidin vähiten, vaikka kaikki ovatkin korvia, niin miellyttäviä ja hyvin hyviä, niin tämä on sellainen, joka ei melkein koskaan ole sillä tavalla kiinnostanut. Ja no, en tiedä, viismin minuuttia, ja viismin 5 minuuttia, 37 sekuntia, niin tämän kappaleen... Olet tässä olevan yhtä pitkä kuin, mutta se jää vähän silleen väliin sinne ja se on nopeasti ohi. Kuunnellen lp sitten taas siinä on, että se lopettaa ensimmäisen puolen, niin sehän on sitten taas asia erikseen. Mutta itse olen jostain sitä aina kuullut kyllä tämän vain CD-lä tai mp 3 A-asena. No, itse on eri mieltä. Öö, tää on yksi levyn parhaita omasta mielestä, että tää luo just sitä tunnelmaa, mistä tota alussakin puhuttiin, että tämmönen ja tämmönen. No, hän Hannun kanssa samoilla linjoilla ja tää tässä kappaleessa on Mal soittaa sordino trumpettia ja se tekee sitäkin äärimmäisen kauniisti ja, ja hiljaa, joka niin kuin... Se, taas, se on taas niin kuin sitä, mitä ei koskaan odottaisi, kun sordinot yleensä nimenomaan niillä haetaan sitä vieläkin niin poraavampaa soundia. Ja onhan siinä tietysti vähän semmoinen kireämpi soundi, mutta se silti soittaa sitä äärimmäisen kauniisti ja, ja hi hi hiljaisesti. Mutta ei kuitenkaan se, mikä on myöskin olennaista, niin usein kun soitetaan tän tyyppistä, niin se menee ä, lounge loungesirappilleen tyhjemmäpäinäiseksi systeemiksi, joka sitten taas on aivan semmoista, semmoista, tota noin hienostunutta viihde, viihdetaustamusiikiaatsia. sitä kuulee ihan liikaa maailmassa, mutta tämä levy ei, eikö myöskään tämä kappale koskaan sorru siihen, mikä on äärimmäisen hieno suoritus. Juuri näin. Näpä. Ja on. Pekemminkin ehkä meidän pitää syyttää, no, tätä levyä, levyä siitä hirveästä määrästä semmoista raivostuttavaa hissimusiikkiatsia, mutta, mutta tota noin. Semmoista se on. Kaikki ei voi miellyttää. Mutta... Niin, aina kun, aina kun joku tekee jotain erityisen mahtavaa, niin sitä seuraa tulva jotain ei, aivan sietämätöntä. Näinpä. Mutta niin, ei oikeastaan, tota, mulla tähän kappaleeseen ei mitään. Tämä on niin tuota, kokonaisuus, että näitä neit yksittäisiä kappaleita on hankalaa kommentoida. Kyllä, kyllä on se mieltä. Tästä voidaan ehkä uh, hie, hieman tätä triviaa, että Blue and Green, Green olisi tuota täysin Bill Evansin Tai vuonna 1978 Evans on itse. Se on myös näin. Uh, mutta... Niin. Se on kuitenkin kreditoitu, kreditoitu Massille ja Evansille. Se oli siinä silloin tapana... tapana totena, siis jos levyn kantta katsoo, niin ne kaikki on kreditoitu vaan Manslevisille. Se siinä aikaan tapana, että se bändin johtaja otti, otti niin huolimatta siitä, oliko se säveltänyt, että myös Mans Davis nombi on, on laitettu toisten nimissä, kun se on vielä toisten että. Mm. Ja siinä, siinäkin mielessä, kun on kyse niin improvisaatioteoksesta, niin, niin kuka nämä viisit oikeasti mukaan on säveltänyt? Ei yhtään kukaan, kun näitä on vain soitettu siinä. Ja kaikki, kaikki on kehittänyt omat osuutensa sitä mukaan, kun mennään siinä mielessä. Niin kuin säveltäjien etsiminen tämmöisessä musiikissa on vähän saivartelua joka tapauksessa. Kyllä, jos siis ehkä enemmänkin olisi kreditoida koko soittanutta kuin... Ehdottomasti, joo. Mm. Paitaakin Kuskaan... tietysti kunnia siitä, että hän kehitti tämän konseptin modaalisen levin tekemisestä ja johti sitä sillä, että no nyt tehdään tällä. Varmasti sanoo, että hyi mitä paskaa soitat, että soitat jotain parempaa, mutta, mutta noin niin kuin, ne konkreettiset sävellykset loppupeleissä, niin nehän on ihan yhteistyötä, mitä suurimmassa määrin. Kyllä, kyllä ja erittäin hyvin tulee taas tämä klassinen lause, että enemmän kuin osiensa summa. Mutta... Seuraavaksi sitten mennään LB kakkospuolelle, eli ensimmäinen näistä huhtikuun sessio 5 all blues. Ja tätäkin on, on nimessä kukaan hyvinkin paljon bluessahtavaa. Jostain olin aikana lukenut tämän, että tässä oli yksi kappale bluesin kuin muut, niin mä kuitenkin, että se olisi tämä. Ja varmaan nimikin vaikutti tähän, mutta minusta tässä on tämmöinen niin hämmäisä pimeä tunnelma koko kappaleen ajan. Ja semmoinen keinuva, laivamainen tunnelmakin. Ehkä justis on tästä torvikuvius, joka aloittaa kappaleen. Ja, mun, mielestä, mun mielestä se tulee nimenomaan sitä kahden käden pieno trillistä, mikä sinne menee. Siinä tulee semmoinen aukea tunnelma. Joo, nimenomaan siinä, siellä, se on se, joka on siellä koko ajan taustalla ja tekee siihen semmoista, niin kuin, niin, semmoista, semmoista että Ja pienesti lääkäri kiittää, kiittää sitä, että paljon on paljon potilaita ja jennetupiin tulehduksen takia. Niin tosiaan. Että... On ollut ajatellut, kun se vain jotenkin sopii niin hyvin siellä, että siis sehän todellakin soittaa sitä koko ajan ihan uskomattoman tarkasti. Että kappale kestää 11 minuuttia ja kolme sekuntia, niin kyllä siinä väsyy linkin helposti. Tämä vähän loppuu muistaakseni feiti. Biisi. Kyllä, ja mun piti sanoakin siitä, että tämä on minun eniten vihaamani biisin lopetus on fade out. Se on mun mielestä on, biisi, on pisin biisi koko levyltä, niin olisi ne nyt voinut maltaa edes sen lopettaa sen biisin, Samperi. Mutta on yleinen käytäntö, että pitkät biisit lopetetaan fade outin. Niin näin tehdään Pink Floyd Echoissa viime jaksossa käsitettiin Gedesixen Fox-Stanet Supper Shreddy. Sekin loppui fade out, niin. Olkoon niin. syy, olis, on tekosyy mikä tahansa, niin se on silti karseeta. Kyllä. Mutta, niin, tämä, tämä on... En, on tiedä, se hyvä se biisi ei. se on. On, on. <laughs> että, on, että on, vaikka, on. Vaikka se loppuukin syvästi halveksuttavan fade Mutta sitä tota, fade-outista, tota, mutta kuinka tekee sen keikalla? No, sen, sen takia mä aina... aina Puhunkin fade vastaan on se, että mitä helkari järkeä on levylle tehdä fade-out, koska kyllä siihen kuitenkin joku, joku loppu pitää löytää, löytää keikalla, ellei ei tee ACDC, että jokainen biisi päättyy hirveäiseen mekastukseen jolla ei mitään tekemistä sen biisin kanssa, josta, just, joka sekin on tapa, josta en yhtään pidä, mutta epäilen vahvasti, että nämä ei ole turvautunut semmoiseen ratkaisuun biisin lopetuksesta. Että, että mä, mä jäin miettimään sitä, koska mä itsekin olen yhden yhtiön kanssa tehnyt samanlaiseen jattyyliin yhden, yhden levyn, joskin silloin ei ollut mitään sovittua, silloin improvisoitin koko juttu, niin yksi kappale loppuu fade just sen takia, että siinä, siinä et sitä biisiä oli mennyt 23 minuuttia muistaakseni tai jotain sellaista, ja sen jälkeen me soitettiin sitä vielä jotain kuusta tai seitsemän minsaa. mutta kaikki mikä, mikä sen ekan 23 minuutin jälkeen tuli oli niin huonoa ja tyhjänpäivästä meininkiä, että, että me tehtiin fade out ihan sen takia, että, että ei, ei joutuisi kuuntelemaan sitä. Karseeta, karseeta loppua, niin mä mietin, että olisikohan tässä samaa. But toisaalta sitten nämä on hyvin organisoitu siinä mielessä, että kaikki soittaa solo ja sitten biisi loppuu ja mun mielestä tässäkin kyllä kaikki saa sen solonsa, että siinä mielessä olisi ihan ö, ollut loogisempaa, että niillä olisi kyllä ollut joku lopetus valmiina, mutta en sitten tiedä, jos joku sitä keksi ruveta fiilistelemään puoleksi tunneksi, se onkin hirveätä kakkaa koko homma. Ja All Bluesilla jatketaan, tuossa oli pieni tauko. Hannulta tippui kone, tai sammui, meni jumiin. Uh, All Blues käsiteltiin minusta jo aika hyvin. Ehkä tuohon, mulla oli joku juttu siihen, mutta se katosi siinä tuon katkoksen aikana. Jos se tulee mieleen, niin mä voin vaikka sitten uh, sanoa sen. Mutta viimeinen, niin tosiaan se oli, liittyy tähän, että kun on kaksi eri se, äh, sessiota ja, ja, ja kaksi eri puolta levyllä, niin, niin tuota, onko teistä eroa näissä kahdessa eri äh, sessiossa ja niiden tuotuksissa? En mä kyllä os, jos ei tietäisi, niin en mä osais sanoa, että niissä ne olisi niinku, jotenkin eri, eri lailla tehtyjä, että varma, sama studio ja samat, samat setupit ja kaikki, niin mikä siinä se menee, ja mun mielestä soitannollisestikin ja se jatkaa ihan samaa fiilistä. Mm. No, tota, kyllä, siis itse mä... kun kuuntelin tän, niin en tiennyt, että kahdessa eri osassa on edes äänitetty, eikä sitä huomannut kyllä silloin. Että... Niin, aika, aika monet levytään niitä useampana kuin yhtenä päivänä. Tämä on pieni musiikki musiikki teollisuuden varjeltu salaisuus. Mitä? Eikö, eikö niitä ni heti peräkkäin kaikkia nämä biisejä. Vain kerran rekkiä ja sen jälkeen soittaas koko levy ja sit al taas tyytymässä. Eikse ni siitä? Ei, ei se on se on se on toi Kari Peitsamo. <lacht> Kari Peitsamo, vähän vähän mennään ohi, mutta Kari Peitsamollahan on mainiota näitä näitä tota noin että kun sitä pyydettiin Esimerkiksi, olikohan se osuuspankki johonkin mainokseen tekemään, tekemään joku, joku biisi, ja se tulee äänittämään, ja sitten jossain vaiheessa äänittäjä että no, hän lähtee lounalle, että tulee koska Kari Peitsamon matkaa, ja Kari Peitsamon että ei, niin mä jään tänne, tänne vähän säätämään, tota noin, että, että tuu vaikka tunnin päästä takaisin, ja näin sovittiin, ja tota, noin tunnin päästä kun äänittäjä tulee takaisin, niin Kari Peitsamo oli äänittänyt sololevyn. On niitä näitäkin. Kyllä. Joo, ja mutta niin, on no vähän itse, kun tämän luin eilen, ja sitten tänään kuuntelin tämän levin vielä, niin öö, no, kappalet on vähän pidempiä. Kymmenen minuutin molemmin puolin mennään. Tuotta. No, flamenco on ihan sama mittainen kuin ne muutkin. Niin, no joo, mutta... Mutta että, jotenkin vähän, en tiedä, ollut sitten just se, että mä luin sen siitä, niin olisi, olisi jotain eroa ollut. Ehkä vähän synkempi oli, olisi ollut sitten, tai niinku, kuin... ehkä synkkä on vähän. Kun vähän... vaan. Kyllä, varmastikin. <laughs> Mutta on siis se sana melou tuli mieleen. Että se on ehkä paremmin, joka kuvaa sitten tätä kakkospuolta. Mutta Framingo ketsessä päättää tämän, tämän albumin, ja tämä on nimenomaan se kappale, josta sitten piti olla kaksi ottoa. Ja äh, täytyy kyllä sanoa, että silloin kun kuuntelin näitä kahta eri ottoa, niin ei, ei niissä kyllä niin merkittävä mä, että... mä en ole koskaan kuunnellut sitä vaihtoehtoista ottoa, koska minua ei kiinnosta, jos ei kuulu, kuulu albumin, niin en minä halua kuulla. Ja siinä on se, että jos mä kuunt kuuntelen Kind of Bluen, niin mä haluan kuunnella Kind of Bluen ennen Kind of Blueta, jossa on kaksi samaa biisiä peräkkäin lopussa. Helkari rasittavaa, kun joskus on unohtanut sen, että ai niin se tulee siltä, niin se on raivostuttavaa se, että, että oon tota, no, kuunnellut sen biisiä ja ajatellut, että no sinäpä hyvä viisi. Sitten se lähtee taas uudestaan. Kyllä. Ja tämä tota, sitten on justiinsa tämä 50 jossa on siihen ensimmäisen CDn perään laitettu ihan jumalaton määrä tavaraa. Sillä on, tota, no se oli ihan mielenkiintoista, kun siellä on niitä... niitä... Ja kun ne juttelee, juttelee keskenään ja äänittäjä huutelee, että äläkää pitääkö niin kovasti meteliä, että, että kun pitäisi tätä musiikkia äänittää, eikä sitä, että kun tuolit nirskuja ja joku, joku paukauttaa kättää johonkin. sellaista tyypillistä juttua, kun muusikot ei osaa studiossa olla. Näinpä. Itselleenkin siis... hyvin, hyvin tuttuja, tuttuja kommentteja tarkkaamasta artisteille, että, että, tota noin, että älkää tehkö sitä, ja nyt lähti huonosti. Mm. Mutta siis tosiaan tällä ä, alt, alternate takeilla, niin eroa on kokonaiset seitsemän sekuntia. Pituudet. Siis no, se on teos, niin ne solothan on kokonaan erilaisia, mutta hyvin samanhenkisiä. Niin nimenomaan, että ne on, ne on hyvin samanhenkisiä ja rakenne minusta pysyy koko ajan samana. Ja mä, va, vaikka olisin kuullut ensin tämän kakkosoton ja vaikka se olisi päätynyt levyille, niin minusta se ei, ei olisi ollut ollenkaan huono. Ei ihan samaa. ratkaisu sekaan, että... Ensin siis sano, että ihan yhtä, yhtä hyviä ne on molemmat, mutta sitten muistin, että en mä edes sitä toista. <tos> no, joo. Ee, niin. Ei tässä minusta ei ollut mitään semmoista, jonka maalikokorva huomaisi. <tos> että maailmissa on sitten vaan studiossa että jo, tuolla oli yksi huono nuotti, että toi oli vähän epävireinen, että otetaan koko uudestaan, mutta en, itse en kyllä löytänyt sitä niinkään. M mutta voin olla toki väärässä. Aina. Ja no tästä kappaleesta Öö, on, onko teillä jotain vaan? Se, se on minun toinen, toinen suuri suosikkini niin Souvatin rinnalla. Souvat siis, öö, ja tämä on, on minun suosikkini tältä ja sitten myöskin tuo, öö, All Blues tuossa öö, välissä. Eikö hetkinen Blue and Green tuossa välissä? Ne on, ne on minun mutta se, tämä ja Show so on semmoinen, että jos, jos joskus tulee semmoinen, että no minä en koko levyä jaksa kuunnella, niin sitten minä kuuntelen nämä kaksi, tämä ja Show Whatin. Eikö kiinnostava tieto? Kyllä. Sikäli kiinnostavaa myös, että kun minulla... On juuri näin, että uh, Flamenco's Getsch, Freddy Frilo uderiaa Ja sitten All Blues on ne minun suosikit Tää siis So What, Sanotaan, että So What on siis sitten Ehkä Siinä niinkun All Bluesin kanssa Yhtä hyviä Ja sitten Blue and Green jää Ja, ja Vähiten omaksi suosikikseni mm, Mutta niin Tähän Varma, varmastikin vaikuttaa juuri se, että tuo Freddy Freeloader oli joo, niin oudolla tavalla palautti tämän albumin minun mieleeni. Mm. Kannattaisiko tästä albumista sen enempää? Ehkä voitaisiin koo, jotenkin koostaa tämän albumi pariin sanaan. Klassikkojatsteos, joka on kokonaisuus, ei yksittäisiä kappaleita, jonka soittajat luovat äänimaailman, joka on suurempi kuin soittajat. Siinä on aika paljon ja... enemmän kuin kaksana. Nähän on myöskin nämä no. soittajat tietysti, kaikista on jälkeenpäin tullut niin kuin, heistä jo yksin, yksinään soloartisteina, niin on tullut isoja nimiä sen jälkeen päällimmäisenä. Ehkä nyt John Coltrane, joka soittaa mm. saksofonia. Mutta on nämä kaikki, niin kuin silleen, tämän jälkeen niistä on tullut isoja nimiä. Ittekseen. Ittekse. Mutta tota, tähän loppuun voisi vielä, että jos et ole kuullut kyseistä albumia, niin todella lämpimästi ainakin itse suosittelen. Että itse en ollut aikaisemmin ennen kuin otettiin nyt tähän näin, että ihan vartavaa ohjelmaa katsoen, niin kuuntelin tämän ja todella positiivisesti yllätyin, että Hillit on aukko yleissivistyksessä. Kyllä. Ei kato tähän ikään, kato vielä, on kaikkea mm -hmm. ehtinyt kuulla. <laughs> Näinpä. Mutta eiköhän tuo albumi ollut sitten siinä. Um, voidaan siirtyä minun puolesta minun ainakin uutisiin. Uutinen. Siirrytään ihmeessä. Eli ensimmäisenä meillä on täällä listalla YouTube Sinfonia Orkesteri. Ja oli tämmönen... Ö, vähän outo sikäli, mä ensin katsoin videon ja ihmettelin, mikä tässä on meininkiä. Ja sitten vasta luin tämän uutisen tähän ja... ja tota, tässä oli tämmöinen siis Kuuluisien sinfoniaorkesterien muusikoista koottu esiraati YouTube-palvelimeen lähetetyistä tuhansista videoista ensin 200, joista yleisöäänestyksellä valittiin sitten 90-henkinen orkesteri. Ja tämä, no onko tämä nyt sitten tuota uh, uusi aluevaltaus vai mikä tämä on, mutta... Siis me... niin, no, on se ihan Eli se on lähinnä hauska kokeilu. Se, siis Idea oli se, että kuka tahansa voi laittaa YouTubeen video, jossa e, soittaa ilmeisesti tätä kyseistä kappaletta, joka oli vartavasten sävelletty. Tätä vartaja mä olin itse asiassa erittäin positiivisesti yllättynyt siitä kappaleesta. Totta, noin, niin, niistä sitten valittiin, että mistä, mistä otetaan pätkiä, ja sitten siinä videossa on niinku tehty kolla-asinomaiset, niin ääntä ja kuin kuvaakin on, on tehty, on niinku yhdistetty, yhdistetty näistä YouTubeen lähetetyistä videoista. luultavasti jälkiprosessointia on tehty siihen, että, että on saatu kaikki vireet yhteen ja, ja muuta, että... Luulen, että ei ihan luomua ole siinä mielessä, mutta sitten nämä tyypit ilmeisesti lennätettiin varmaankin Googlen kustannuksella sitten jenkeihin. Ja itse tänään, kun äänitämme tätä torstaina, niin torstai iltaan kanssa aikaa, tämä sitten kanta esitetään juurikin tämän kokoonpanon kanssa tämä teos ja sen näkee sitten huomenna. Tuota, YouTubeista eli luultavasti jos kuuntelee sitä podcastina, niin kuin kaikki kuuntelee, niin, niin varmaan siinä vaiheessa jo se on siellä niin varsinainen esitys. Kyllä. Ja tuota, täytyy sanoa tästä Global mashup videosta jossa kaikki on näkyvät niin kyllä sitä huomaa sen, että siinä on, on tehty jälkityötä. Aika lailla välillä se ei ole ehkä ihan onnistukkaan. Ja itse kappaleissa en itse ainakaan tässä muodossa pitänyt, että ehkä se sitten, jos kuulee tämän tota, kokonaisen orkesteriin yhdellä yhtenäisen version siitä, ilman tätä Mashup-videossa ollut pätkemistä, niin ehkä sitä avoutu paremmin. Mutta... Itse kappale, ei minulle kuitenkaan niin, niin paljon jäynyt. Siis, kun sanoit, että kaikki ei niin onnistuneita, tuo on ollut aivan järjetön duuni. Hyksien nostattava ajatuskin, kuinka iso homma se on saan, saada, ne noin saamattomasti kuitenkin menemään keskenään, niin tota no, se, on, se on kyllä uskomaton duuni, joka, joka joku tai varmaan useampikin joku on tehnyt, tehnyt sen kannalta, ja siis eihän siinä mitään pätkimisiä on, ne kuuluu siihen sävellykseen, mitä siinä on. Kyllä. Ja siinä on tutta, va Varmasti juuri se johtuu katsomaan jokaisen kripin ja, ja... ja miettimään, että mihin kohtaan mitäkin kannattaa laittaa, ja... Niin sovii hyvin minkäkin kanssa. To. No sen teki se esiraatti ja tietysti se sävel säveltäjä. Että siinä mielessä ei, mutta se, että ne kaikki sai niin kuin yhteen, yhteen, niin se on ollut se tekninen homma. Kyllä. On kyllä hommaa riittänyt. Hattua nostan, tai ketkä ovat tämän koostaneet. Näinpä. Mutta sitten, George uh, Harrison sai uh, tähden Walk of Fameen kaksi nelistä Beatlesista, että tämä on vaan tämmöinen asia. Huomakaat, niin äh, tähdestä ollaan huhuttu, ja silloin hän olisi ensimmäinen elossa oleva ei Eiköhän ne odota sitä, että se kuolee. Jotenkin palkintojen pokkaaminen kuollain on paljon helpompaa kuin elävänä. se ei huomaa, että olihan Paul McCartney tuolla paikalla, joten jälleen on re reunion. Ollut. Kyllä. Mutta ringoa ei. Ollut. Ei, ei ringoa ringo oteta Reunioni, sen otetaan Steve Gadd soittamaan metronomia. Kyllä. Ja, tota, no, eikos, en tiedä, onko sitten, tota, jos on George Harrison, onko sinä lähellä sitten John Lennonin tähti, niin sehän on ollut jo suhteellisen reunion siinä vaiheessa. Sinänsä aika turhan päivän tuo, mutta kai se sitten jotakuta ilahduttaa. No kyllä, siellä oli paikalla muun muassa Tom Hanks ja Monty Python ja Eric Idle. Voi että. Yeah. Mm -hmm. Jaa. Kyllä. Joo, um... George Harrisonhan oli tietysti kovinkin, Monty Pythonissahan se oli kovinkin aktiivisesti mukana. Jotenkin rahoilla. Joo, ja tässä, ja, että tässä uh, Eric Idle, hän... Oli mukana tässä The Rattles, siis Beatles-parodia The Ruthless, niin George Harrison oli siinä mukana ihan sketsissäkin. Kyllä. Mutta sitten tutkimus kertoo, että levyyhtiötoiminta on kovaa, enemmän, enemmän kuin työpaikka. Tämä, tuota, tästä siis Aunola, Maunu Aunola on... Tehnyt lisenssiäattityön Tampereen yliopistossa. Ja tässä, tota, itse asiassa tästä uutisesta, tää, hän oli tehnyt Fatzer-musiikin, joka oli uh, perustettu 1800-luvun lopulla ja sitten 1977 perustettu Bokorekords, niin, niin, niin näistä kahdesta uh, oli sitten tehnyt tämän. Ja, ja sitten tätä kautta löytyy sitten linkillä tämmöinen toinen uutinen, että Poco Records tilalle uusi levyyhtiö. Tämä, tätä minä en ollut tiennyt, tämä oli ensimmäinen deli, että tämä uutinen tullut ulos, että saattoi olla aprilin pilaa, mutta jos siellä on nyt linkki, niin voi voisi kuvitella, että se on. Se ei, ei ole aprilin pilaa, tot... se on, tarkoitti sitä, että, että kun Poco Pocohan myytiin Emille, Aika kauan sitten, niin, niin se koko se tota alamerkki on lopetettu ja se niin on sulla otettu Emin kanssa yhteen. Ja mä en tiedä sitten, että ne tehdä sitten jonkun uuden alamerkin niin sille materiaalille vai mikä siinä on idea. Mutta sinänsä ei mitään poikkeuksellista tai, tai ihmeellistä ole tapahtunut. Että, niin. että tota, poko nimisen merkin alla tekee edelleen e No, normaalia yö ja tämmöisiä gigarialaisen mitä tätä nyt on ja sitten kun yhtiöt loppuu, niin loppuu myös Poco-levyyhtiö äh, tai Poco-merkki. Mutta sitten tämä uusi uusi tuota Epen, siis Epe-Helenius, tämän Pocon äh, toimitusjohtaja, entinen, niin aloittaa tämmösen Sound of Finland. Ja sinne sitten olisi tullut tulossa näitä, näitä, jotka ikään kuin eivät pois, ja sitten sille myös tulee uusia. Ja taka, to, to, toisin niin. sanoen, se myi pokon, sitten sitten rupesi harmittamaan se, niin se perusti uuden. Näinpä. Että voi toimia taas itsenäisesti. Joten, kuten sanottu, eipä tässä... Ja niin kuten tuohon tutkimukseen viitaten, niin, niin onhan se vähän semmoinen, että no... Onko tässä jotain, mitä niin kuin, kenen tahansa maalaisjärki ei, ei ole jo ennestään sanonut, sanonut, että joo, levyyhtiön pyörittäminen on kovaa hommaa? Veikkaan, että minkä tahansa vähänkin pienemmän yrityksen pyörittäminen on aika kovaa hommaa. Joo, tähän mm. nyt voisi todeta, että yleisestikin musiikkialalla niin se leipä niin on aika pienissä palasissa tuolla maailmalla. Että se ei välttämättä ole se kaikista kultakaivossa, ihan välttämättä. Kannattaa olla U2 Niin, tai joku muu hyvä myyvä Ei, kannattaa olla U2 okay. Kannattaa olla U2 <kone> No näin, mutta jatketaan Mä en, en kyllä haluaisi olla U2, koska mä en tykkää käyttää aurinkolaseen ja ne käyttää aina semmoisia <kulaisia> aurinkolaseja. Se on se osa bono vaan, eikä ne muut käytä Käyt, No ainakin se käytää sen basisti Silloin, Silloin on sellaiset aurot väriätyt aurinkolasit. Mut jos siitä katsotaan mainossaan yeah. rahoja. Must, yeah. must, must, must on, tällaisten normaalienkin lasien käyttäminen on, on aika rasittavaa, niin saati ootisit semmonen joka niinku, värjää kaiken ympärille. Mm. No en nyt u 2n ei ole minulla oikeastaan koskaan ollut mitään ihmeellistä sanottavaa. Että että, että, mennään eteenpäin. Ja on se hyvä, että keskustelu pysyy, pysyy aiheessa. Mm, Ai, Kyllä. <laughs> The Street musiikkia Twitter-palvelussa. mikroblogi blogi palvelu Twitteristä. Voi sieltä käydä sitten latailemassa The Streetin Mike Skinnerin kanavan kautta. Itse kävin kattelemassa en löytynyt mistään latauslinkkiä. En tiedä, onko siellä enää edes mitään latauslinkkiä. No, mulla on ei ei vielä. Ah, okei. Okay. Tähän on tuore uutinen. Niin, siinä on tulossa. Niin. Joo, joo. Mä en ole, mä en ole, niin. hei, mä en ole koskaan edes no. kuullut The Streets-yhtyöstä, niin si siinä mielessä en ole sanonut innostua kauheasti, mutta onhan se taas tätä. tätä äh, yhdist yhdistetään kaksi, kaksi tota noin kovaa teknologiaa teknologia-intoilua, tota eli, eli vaihtoehtoinen musiikin julkaisukanava ja Twitter. Pakkohan sen on olla iso uutinen. Kyllä. Tuota, mä en jotenkin vaan näe Twitteria sellaisena musiikinjäljelukanaana. No siis... Mä, mä luulisin, että käytännössä se tarkoittaa vain sitä, että se laittaa sinne linkin johonkin, mistä sen voi ladata sen. Eihän twi Twitter sitä tiedostoa, niin kuin äänitiedostoa, tulee tarjoamaan. Mm -hmm. Ja, no ja sehän se vaatisi Twitterin kehittämistä. Niin. No itse välttämättä välttämättä henkilökohtaisesti kyllä Twitterissä. Niin kuin, että jotain muuta kautta ehkä kuitenkin. Jätäkö on teistä, millainen yhtiö on The Streets? ikinä kuulu. Taas on aukko yleissivistyksessä. Ei, mä uskon, Ei, että se on aukko yleissivistyksessä. Te, se siitä päätellee, että jos tekään ette tiedä, mikä on The Streets, niin ehkä tämä on vaan petollinen mainostemppu, jolla saa, saa tämmönen vähän tuntemattoman yhtiö huomiota, mutta sitten taas joku saattaa olla sitä mieltä, että se on kovinkin merkittävä ihmeellinen yhtiö, niin tota noin, paha sanoa. Joo. En, tota, Eiköhän se aika paha On ehkä joskus Joskus on ehkä lukenut nyt liitteestä arvostelun, jos olen, mutta ei, ei muuten ole kyllä. Uh, nyt liitteen musiikkiarvostelu, se on aika tylyä. Sanotaan, että en arvosta nyt liitettä ollenkaan, niin jotenkin se, että nuorisolehti arvostelee levyjä, se on kammottava ajatuskin. Näinpä. Öö, jatketaan tuota... Internetin Sanotaanko nuoriso-rappiolehti? Nuori, nuori Sanotaan näin. No, et, ette kyllä tykkään nyt liitteistä. Se on kiva katsoa aina tuota viikon leffat. Ja... Aiheeseen. Aiheeseen? No älä, älä nyt. Täällä ei ole nyt mieno Mie perillä. <tos> <tos> Tilaa sen, saa tilattua minne tahansa. No. Uh, Frank Chappa keksi Spotify. Siis, uh, tämä oli vaan tämmöinen kuriositeetti, koska ollaan puhuttu niin paljon Spotifysta, ja nyt sitten tulee tämmöinen uutinen, että Rocklegenda suunnitteli Spotify, joka vuonna 1983, ja tämä olisi ollut tämmöinen, että joko puhelinlankoja tai TV-kalpelia pitkin, ja olisi tämmöinen jättimäinen musiikkikirjasto, joka olisi varastoitu jossain, tulovirta artisteille olisi taattu, kun jokainen kuuntelu rekisteröitäisiin tietokantaan ja maksettaisiin sitä mukaan. Ja tota, täällä niinku, <hah> jännä justiinsa täällä Music Voidin Matthews kirjoittaa, että jos kukaan olisi suostunut kuuntelemaan Japan-ideaa, niin niin, mitä ilmeisimmin olisi suurta osalta nykyistä ongelmista vältytty, koska... Niin. Ihmiset sillä käsi sieltä. Musta on aika mielenkiintoista, että Zappa on ehdottanut tällaista silloin, ja ilmeisesti perikunta ei oo ottanut mitään oppia tästä, koska siis mikään ei oo niin vaikeaa, kun löytää Zappan levyjä oikeesti, siis mikään ei oo niin vaikeaa, kun ostaa Levy, koska sappaa ei saa niin mistään internetmyyntipaikasta. Myynti, Niillä on oma, oma, taitaa olla levityskin niille, niille tota noin, varsinkin niille uusille julkaisuille, mitä niitä on. Kaikki, kaikki tapahtuu niin kuin heidän systeemiensä kautta, että, että siinä mielessä tässä on aika iso, iso ristiriita niin kuin siinä, että, että mitä Zappa on puhunut silloin ja mitä, se, mitä niin kuin Zapan kustantaja tällä hetkellä toimii, että, että Zappa ei niin saa yhtään mistään. Kyllä, eikä Chapa löydy myöskään Spotifysta. Ei, todellakaan. Löyty silloin ihan alkuvaiheessa, J mutta sitten kun niillä mm. tuli tämä, tämä että, että oho, täällä on artisteja, jotka eivät halunneetkaan tulla, niin kaikki Chapat hävisi. Aivan. Olin oikein innoissani, kun siellä oli paljon sellaisia, mitä mä, mä olen tota, pitkään halunnut kuulla, mutta ei ole löytynyt mistään. Ja sitten mä vielä ajattelin, että no, hyvä ne on täällä, mun ei tarvitse kuunnella niitä just nyt. Ja <laughs> sitten mä en koskaan kuulu niitä sieltä. Aivan. Ja, no tota, levyt on kyllä just semmoiset, että niitä ei löydä City Marketista, Anttilasta tai mistään tämmöisestä, että... Kyllä niitä löytää, tota noin, mä muistan, että Anttilassa oli, oli tuota, noin, oli vuosi sitten, niillä oli oikein kampanja että, että selmyytin kaikkia mahdollisia levyjä mutta, mutta vähemmän niitä on, ja sitten niitä ei myöskään sitä yhtä kampanjaa lukunottamatta, mä en niitä enää melkein koskaan, niin mid-price hinta, missä... Yes. no mä en tota, ilmeisesti mä en huomannut tätä kampanjaa, koska mä oon kyllä koko ajan pitänyt silmällä, että tota, oli joskus tosiaan, sitä, sitä oli punaisella hintalla puna mutta muuten on kyllä Japani löytänyt lähinnä joko tilaamalla tai levukopääksestä. Joo, niillä, niillä, oli, niillä oli Helsingin antilassa oli semmonen rääkki, jossa, jossa oli tota noin, että ö, kaikki niin kuin normaalilevyt oli... oli olikohan ne 11.50 ja sitten tuplalevyt oli, oli jotain 17.50 olisiko ollut tai 14.50 tähän tyyliin ja silloin täytyy sanoa, että tuli ostettu aika paljon chappaa. Näinpä. Äh, Mennäänkö sitten viimeiseen uutiseen, joka on lähinnä toteamusluokkaa, että Phil Spector todettiin syylliseksi murhaan 2003. Äh, Los Angeles-alaisen valamiestön mukaan tuottajakuru ampui kotona näyttelijä Clarksoniin. Clarksonin. 2007 käytti päättyi ratkaisemattomana, mutta nyt sitten kuitenkin päätyttiin siihen, että Phil Spector vietää loppuelämänsä vankilassa tuomittona murhasta. Ja niille, jotka ei tiedä, kuka Phil Spector on, niin... Uh, uh, niin. yleissivistyksessä? <laughs> Nimenomaan se. Kannattaako vielä edes kertoa sitä? No kerrotaan, että kuuluiset tuottaja, piilosin Ramonsin, Tina Turnerin, Ronetsin, Leonard Cohenin ja vaikka kenen kanssa toiminut ja... Siis, o, o, o, niin, siis nimenomaan ei ole tunnettu niinkään yksittäisistä, yksittäisistä artisteista, vaan siitä soundimaailmasta, minkä se kehitti silloin, Ko, etenkin Motown-artistien kanssa ja kaikki eivät siitä pidä, mutta jotkut pitävät. Minä aika, täytyy sanoa, että mä, mä suhtaudun siihen aika neutraalisti. Mm. Mulla on aina johonkin sopii, johonkin ei, että... Mä en tykkää niistä Let B elokuvan soundtrackista soundtrackilla olevista raisketuista Beatles-versioista, joista sitten puhtaamat Beatles-versiot löytyy siltä vähän aikaisesti julkoistulta Let It Mutta siinä Mutta... No, oli... Tiedän, tiedän Beatles... nyt sitten, mitä se oikeasti on tehty. Täytyy sanoa, että Jenkkien... Palamiehistöjärjestelmä on niin, niin, niin tota noin, käsittämätön systeemi, että mä niin kuin, sanoen, että mä en, mä en ota yhtäkään jenki, oikeus oikeusten päätöstä kovin vakavasti. Kyllä. Jos on murhannut, niin sitten on murhannut, saat tuhanset. Näinpä. Ja ne, siinä oli uutiset, mennään... Viikon kokemuksiin. Ja uh, Henrik, aloita sinä tällä kertaa. Joo, minua itse asiassa harmittaa, koska tää oli itse asiassa mun viime viikon kokemus, mutta un mä unohdin sen ja sit mä rupesin höllisemään niistä niistä niistä ne viimeet kuvioista, mikä ei sinänsä, eipä sinäkään mitään pahaa. Mutta, mutta tota noin Tämä olisi sovittu paljon paremmin siihen edelliseen, edelliseen jaksoon ja sen teemaan nimittäin, mutta mainitaan se nyt tämän viikon kokemuksena. Kyseessä on Genesis, ja latasin äh, ruotsalaisilta ystäviltämme äh, niiltä, joilta saa näppärästi Linux-distroja, niin kun heillä oli vuonna 1982... Alkuperäiset Genesis, siis oikeat Genesis-jäsenet, kokoontuivat soittamaan näitä oikeita Genesis-biisejä. Elikkä siellä oli, no lähinnä siellä oli se, että Gabriel hyppi siellä laulussa, hakket oli myöhässä, niin se, se soitti vain kahdessa viimeisessä biisissä. Mutta ö, konsertti sinänsä ei kauhean erikoinen, ja se on yleisöäänitettykin, niin se sinä niin... Valtavat ne soundit on, mutta erittäin mielenkiintoinen oikeastaan se kokemus onkin se, että semmoista paketista löytyy sitten myöskin, myöskin ihan pöytääänityksiä harjoituksista, mitä ne oli, ja se on jotenkin liikuttavaa kuunnella, kun, kun Gabriel on ihan pihalla, se unohtelee niitä bisien sanoja ja viisien rakenteita ja muuta, ja se miettii, että miten saakelissa nämä meni, ja, ja siinä sitten pähkäillään, että ei kun tälleen tämä mene, ja että soitatte että tälleen nykyisiä ja muuta, ja se on mun oikein hirpeä. että sinänsä en missään nimessä sanoa sitä pahalla Gabrielille, koska mun mielestä se on täysin ymmärrettävää, että jos on ollut bändistä poissa viimeiset, viimeiset seitsemän vuotta, niin taatusti unohtuu biisit, ja kun varsinkin kun voisin kuvitella, että ne ei ole niin kuin semmoista, että, että ensimmäiseksi ajattelee kotiin mennessään, että hm, taidaanpa kuunnella vanhoja levyjä, niin, että, että tota, ne ei ole siinä mielessä samalla tavalla kuin faneille sitten tuttuja ne biisit. Niin, mutta se oli äärimmäisen mielenkiintoista kuunnella, ku, kuunnella ihan sitä, että miten, miten se sujuu. Ja siinä on myöskin riemukas tapaus siinä konsertissa, kun ne soittavat yhden kappaleen vähän tuoreempaa genesistä, eli, eli Turn It on again", mikä on mun mielestä aika sietämätön biisi, mutta soittavat sen kuitenkin. Ja, niin siinä, siinä tekevät silleen, että koska Phil Collins laulaa, niin Peter Gabriel menee rumpuihin. <laughs> Tota, Mikä että se Peter Gabriel no, miten... oli rumpali ennen kuin se ryhtyi lau laulamaan Aivan. Joo, koska mä nimenomaan just muistelin tätä, että hän tosiaan oli rumpali. Kyllä, kyllä. Tuota, no, jos minä otan tähän väliin, koska kyseessä on sama bändi. Ja itselleni, tuota, kun viime jaksossa kuunnettiin Foxtrot, tai äh, käsiteltiin Foxtrot, niin... Päätin sitten, sitten kuunnella se pariaa, down on Broadway, mutta sitten katsoin tämän musiikkivideokokoelman, jossa on kaikki Collinsin aikaiset musiikkivideot. ja, ja jotenkin niin sanotaan, että nämä kolme yhdessä ja sitten vielä löysin kirjastonsa Seconds Out, niin se oli semmoinen niin kuin oikein genesis ikään kuin räjähti korviin, että, että kun sitä tuli liikaa sitä Phil Collinsin genesistä, että sitten sitä piti uh, vähän kompensoida Seconds Outilla, jolla soittetaan paljon Gabriel, Gabrielin aikasta tuota musiikkia, mutta siis ihan niin kuin kuuntelin ne kunnolla kuunnellen kuulokkeet päässä alusta loppuun jokaisen levyyn, niin se vaan, se oli Jotenkin hieno elämys. Ja tuota, ainoa miinus, mikä pitää antaa tosiaan on, tai ainoat miinukset sanotaan, että kun on Genesiksen, siis genesiksen tuotannosta kyse, ja, ja tuota, sitten sieltä tulee semmoista ärsyttävää siirappista kappale joita en ole edes kuullut aikaisemmin välttämättä, niin kun katson sen koko videokokoelman, niin... Siellä tosiaan tuli, että onko tämä, onko tämä todellakaan tämä sama bändi, kun jostain syystä... Ää, tämä... siis Phil Collins näyttää hyvin paljon tältä suomalaiselta koomikolta. Siis en muista nyt nimeä tämä Hissu, siis joka on, on tota, vintiössä ja tämmöisissä, niin jossain näistä videoista se näyttää ihan siltä. Siis Kari Hietalahti, niin, jo. niin tota, se, se jotenkin jää sitten mieleen siitä yhdestä videosta Illegal Alien kappaleen musiikkivideosta. Ja sitten tuota se toinen minus kyse nämä musiikkivideot pois on että Furt or Fifth kappaleesta on jätetty se piano intro pois seconds outilla. Eikös, eikös Illegal Alien on se Oh I'm an Alien. I'm kyllä. legal alien. So used to be some... <laughs> Se on, se on vallan huvittava, mutta ei, ei tuota en oikein vakavalla naamalla voin voi katsoa sitä videota. To video oli kyllä hauska. Siinä oli uh, Gabriel ei kun uh, Collins herää uh, sointiin ja tuota sillä on semmoiset tuuheat mustat viikset ja ihana rusketus ja sitten hän ottaa pöydältään semmoisen mustan rasvalettiperukin ja laittaa sen päähänsä. Ja siis mainittakoon nyt, jos siellä jäi kyseessä ei todellakaan ole sama kappale. Mm. <laughs> Näin. Mutta mutta mutta. No, itse asiassa itse on kertonut parissakin haastattelussa, että, että, että tota, noin, jos siltä kysytään, että mikä... Mitä biisejä se on tehnyt, ja se sanoi että no, Illegal Alien on yksi, niin kaikki luulee, että se on se biisi. Se, se biisi on siis Stingin Englishman in New York. Kyllä. Mutta siinä oli äh, minun kokemukseni. Äh, Hannu? No, itsellä oli todella, todella tynkä viikko tuosta, että kokemusta ei on Koko jakson mietin, että no, mitä sitä nyt sanoo tuohon, no, mutta... Hehkutetaan nyt vaikka sitten, että ensi kesänä 12. päivä öö, kesäkuuta pääsen kuuntelemaan. GTR Tour heittää vielä yhden kiertoen. Se on, ei ole baarissa, joten minäkin pääsen live-keikalle. Niin hehkutetaan nyt vaikka sitä. Ja sitten samana viik tai samassa kuun lopussa niin on jossa läheisessä kylässä Imatrallaan big bandit. Niin pitää katsoa, pyörähtääkö siellä. Hehkutetaan nyt vaikka näitä. Että nämä nyt on tämmöiset, mitä ö, tuli tietoon tässä viime viikolla. GTR, se... GTR ilmeisesti ei ole se sama GTR, joka oli Steve Howlin ja Steve Hackettin bändi. Ei. Ei, se on tota, niin. Niin, valaise va? Niin, se on Heikki Silvennoinen, Erja Lyytinen ja Jart Tuominen Tänä vuonna. Ö, suomalaiset. Niin, tänä vuonna. Mutta, ää, niin tosiaan, Yvonne on tulossa Ari Koivunen laulamaan Ohi Poinin kanssa, vai oliko Osmos Kosmos? Osmos -Kosmos. No ei. Silloin ei ainakaan mm. sinne eksy. Olisitte se voinut hehkuttaa nyt tätä Miles Davisin Kind of Blue, joka on ihan huippulevy. No niin, joo. Ois, joo ois, hehkutetaan nyt sitäkin. Se oli He viime viikolla löytynyt. Joo. Kyllä. Mä, Sitten, mä, tota... voisin, mä voisin ihan heittää, heittää lopuksi, tämä ei varsinaisesti ole kokemus, mutta täytyy sanoa, että riemukkaita hetkiä koin, kun näin YouTubista pätkiä Rammsteinin völkerbol live, live esityksestä ja tota, noin, tässä muun muassa laulussa olisi Lindemann paistaa, paistaa tota, noin isossa padassa liekinheittimen avulla. Yhtyen Kosketin ja, Kosketinsoittaja. ja, ja se, on, se on, jos haluaa jotain täysin, täysin yliampuvan, yliampuvan hilpeää, niin, niin se on kyllä riemukas, riemukas pläjäys, ja Kosketin soittaja, itse on sanonut sen kappaleen esittämisestä, että se on muuten ihan ok, ok esittää, mutta jos hengittää sisään väärällä hetkellä, niin siihen voi kuolla, <laughs> että, että tota mielenkiintoisia spektaakkeleja. Sehän laajasta. Kyllä. Kyllä. Mutta käy tuota äh, palauten, eli spalmusiikkiviikko.gmail.com ja musiikkiviikko.blogspot.com, sinne voi käydä noihin äh, jaksoteksteihin. Videohan ja Niemi kommentoi tässä, jos äh, ei edellistä Genesiä. Oli tuota, mm -hmm. Sitten tämä viime viikon kysely. Äh, kuinka monta äh, nelihenkisen bändin jäsentä tarvitaan regionia? Vaihtoehdot ovat 0-4, 0 äh, ja 4 saivat kaksi ääntä ja loput yksi ääntä. Siitä voittiin itse laskea. 28 prosenttia on kuitenkin 0 äh, ja 4. Ja tämä 0, minun tuli heti mieleen tuo tehtävästi. Onko sitten tämä norjalainen bändi Mayhem, jossa ei ole yhtään alkuperäistä On niillä se rumpali. Ai Mut, mutta... se, se yleinen, yleinen käsitys on, että, että, että niin kukaan ei ole alkuperäinen eikä kukaan ei edes ole tuntenut alkuperäisiä. Ei, ei, kyllä se rumpali on alkuperäinen. Muuten ne on kaikki myöhemmän tyyppejä. Mä, mä äänestin tuota nollaa ihan sen takia, että mulla... Mä rupesin miettimään tuossa asiaa siltä kannalta, että just, niin kun nyt me mietitään populaarimusiikin kohdalla pitkälti sillä tavalla, että, että on bändejä tai artisteja ja ne tekee biisejä ja sitten ne esittää niitä biisejä. Mm. Mutta mm. tavallaan pitemmän hän on täysin absurdi ajatus, koska siis tarkoittaako se sitä, että sitten kun esimerkiksi kaikki Beatlesit on on, on kuolleita, niin sitten kukaan ei esittäisi niitä kappaleita. Mä voisin ihan hyvin nähdä, että, että tulee jotain, jotain tota, ns-virallisia Beatles-kiertueita, jo, jo, jotka kulkee sen nimen alla, vaikka siellä ei ole yhtään alkuperäistä Beatlesia, jossa vaan tarkoittaa sitä, että ne on niin tavallaan täyttää Tietyn virallisen hyväksynä ja, ja tekee niitä, niitä asianmukaisesti. Että, ja, sitten mun mielestä tuo Zappa Place Zappa mikä on menossa. Zappa on kuollut ja siinä, siinä kokoonpanossa on vaan vieraina niitä tyyppejä, jotka on varsinaisesti Zapan bändissä öö, soittaneet. Niin mun mielestä se on silti ihan yhtä virallinen Zappa kertoe. Kun, kun ne, joissa Frank Zappa oli mukana koska, koska ne niin soittaa niitä biisejä ja ne soittaa niitä käsittämättömän hyvin ja tavallaan samanlaisella asenteella kuin silloin, niin sen takia ajattelin, tuota, että ei niitä välttämättä tarvii olla yhtä ainutta. Itse en äänestänyt no. ollenkaan. No mitä olisi äänestänyt? Tyhjää. Ee, siis... Otetaan nyt... Uh, hajonnan vuoksi Näin. vaikka ykkönen. Aivan. Elikkä tuota... Jimmy Page voi yksi niitä Echeppelin kiertueen me jos on huvittaa. Mm. Mutta joo, eiköhän sinä ollut tämä jakso. Jaksot tuntuvat olevan järjestää vähintään puolitoista tuntessa ja, niin... Päätetään tämä jakso tähän ja palaan nyt viikon päästä. Morjes!